Eta gaiten haldu guna da uan ukuan azken bat izsanen dela maiatzaan zortzian oshtegunaikin baiunan zamaio-oshtatiak kumitatuik. Mashkadalati itzuliz haua ez tilalagun izsan aurtenko mashkadakaiak genezake eta neskinegunian ebi irauntziak eizan dutela. Beltsaiaren pedikian, neguko bilana ontatuk izan da, shekredu zumbaitekin, erigina zidutian ishtoiak. Ni garakaldiz azken kantoian el kiriasun bait erg. Hoietengini anandella zerra chikitzen dian maskara hontas galtekin de yogi. Ba gustatugela isigarriko nik azken kantoia hor egin was baiti de nik. Voilà, gustatugitu gihuhun badue bizitu sigarriko e, esperientza hona. Importantza di emaskadetan eta kritika zunbait entzuna izan dut egu gatz eta piper eskasa ziela. Hara, gabana nahi apustia. Baduk eusztiz bisho erte pedik. Gök baduk uh, pedik mingarrak. Gök ez gintzian uh, horatbuz jurnahe gök nahi ginean erri egina zienter. Gazte gütuk, gautetan sigarri e, gazte gintzian, ordin eusztiz gintzian aski trebe aski zahar, uh, Uh, Pedik mingar sumaiten igorteko ko, ez gintan askki uh, askki ustakea nula egan, mena ortakoz orta lagen ginean uh, erri ginaasi jentez eta leheni nabiatu dugutuk sketch bibatek ilan eta hartu, hartu, hartu jenteek hun hartu di eta horriin uh, segitu diago <laughs> eta hoi saan gu e... Uh, Pedikietan hoi ginean uh, jentean erri ginaasi eko, hoi saan gu zea <laughs> sumaitek eraitan di ez dela mingar eta sietasa, mena bon lan duk eta hola, hola egine gara. Ushkaz, erri eta momentu gosobaten igaiteko pada zela jakutsik izan da. Maite davan, Ushkararen txustatzaile ebileda maskada hauetana, halako esperientzia bat eta iglanda Ushka salbatuk denez galt eginde joge. Egiazuk indak egindieela gazte hoiak Ushkar lan tzeko maskada hachigabe. Maskada den bohaneba ega itzeko indak egindieela hoi ez diagio katzen ahal. Nahizu maitek Ushka etzakien Indarza eginti euskaz zerbaiten uh, egaitzeko er plazetan edo pü frantxeas gutti edo frantxeasik estiak juentzun eta horrek egaitzeko plazia egiten dik. Geo euskan gehuaz ez duk mazkadakaien esku baizik. Euskan gehuaz duk mazkadakaigazte hoiak jarreikib herbadi euskan uh, emaiten. Guiduk eba euskal du Ordin uh, agian hutsaki giten dutie euskan ik hasten haidien Baina gazte hoik laguntu behartuk gaztik edo ez uh, gaztik ebena eh, uskaz isiatzen dienak guiduk uh, jente hoian laguntziaz eta uskaldunerduk uskaz aitzia eta hol az bai uh, aitzina ikoduk. Ordiak, aigitian, lotxai gabe eta harro guehiz kontzan. Uai, dagun urtreko maskader beha batu beharko gia. Idu jalaz, shohita eta hokiko gaztek dugula emanen.